Два. Антон затягнувся цигаркою. Потер не голене підборіддя, зміряв Тереску поглядом, пустив носом по струмені диму і посміхнувся кутиком рота. Затяжка, видих, А між ними свист. Тереска, незважаючи на шок, встигла подумати. Який він усе-таки сопляк. Раптом Антон їй перестав подобатися. І це було дивно. Фацет затягнувся ще раз. «Значить, усе-таки виділа», – мовив Антон розважливо, і знову затягнувся. «Бо не виділа б, не знайшла би і фокусу». Затяжка, свист. Видихнув дим і продовжив. «Ти виділа плазму, і Буба видів. Але Бубу, як уже було сказано, не могло врятувати нічого. Він булькнув у безконечність». Тереска розгублено кліпнула. «Я не про те, я зовсім не про те», сказала вона. «Я говорю, ти вже робив це колись. Навіть не так, ти робив це не колись, а саме тоді, коли ти це робив. Паляв, все перемакитрилося задом наперед. Вона облизала пересохлі губи. Болюче бракувало слів. Соцільне дежав'ю якесь. Антон затягнувся цигаркою. Цей свист затяжки. Чому Тереска відчуває його аж по сам чубок голови? Наче по тім'ячку водять смичком. — Я розумію, про що ти, — промовив Антон, видихаючи. «Не хвилюйся. Це одна з форм втечі від свободи Архе. Тобі не переповідали історії про те, що дехто з плазматиків губився в плазмі? Не витримували її попиляючої свободи і тікали в галюцинації? Та ти вже і сама тепер повинна розуміти такі речі?» Тереска знизила плечима. «Ну...» Знову затяжка і свист аж у корені голови там на маківці. Уяви собі, є крапочки, так? А тут ти вирішила їх порахувати, і починається в тебе галюцинації на ґрунті математики. Ну, це так, на хлопський розум. Тереска зміряла Антона своїм новим поглядом і переконалася. Барига не просто перестав викликати симпатії. Хай тепер навіть на довіру не розраховує. А хто рахує? спитала вона. Що рахує? Крапочки. Нащо їх рахувати? Є такі. Заставляють цим займатися нас. Насправді крапочки це не крапочки, а такі собі півкрапочки. Я навіть знаю, як вони називаються. Ноони, уявляєш? Тереска у відчаї схопилася за голову. Господи. Про що ми взагалі говоримо? Що за новони? Які крапочки? Малімон якийсь. Серйозно, сказав Антон. Слухай, слухай, потім сама мені все розкажеш. Я сам відкрив їх. Це такі часточки, які не можуть існувати повністю у нашому світі. Кажучи мудрими словами, вони є базисом паліндромічної реальності. Антон заперечливо мутнув головою. Затягнувся цигаркою. «Цей свист! Звідкиля цей свист такий опізнаваний?» «Але я розумію, про що ти», – повторює Антон, видихаючи. «Не филюйся! Це тільки одна з форм утечі від архе. Тобі не розказували, хіба, що насправді плазма попускає тому, що плазматики втікали від неї?» «Розумієш, вони дозволяли, щоб їх попустило!» Якби ведець не боявся крижаної свободи, яку пропонує Архе, він пірнув би в краплі раз і назавжди Ну, як ті, з клану Архе. А люди, яких я знав, не могли витримувати її просторої простоти, тому тікали десь у галюцинації. Та ти й сама тепер такі речі повинна розуміти. Тереска знизила плечима. Але є люди, які присвятили себе вивченню природи таких галюцинацій. Серйозно, архе-вісім. Це прості люди, але вони вміють видіти так само, як це видно під архе. Тому я їх так назвав – архе-вісім. Господи, зовсім же нічого не розумію. А чого вісім, їх що, восьмеро? Ні, скоріше, думаю, чотири. Але вісім – це чотири, побачене в дзеркалі. Затяжка, свист, видих. А це вже підводить нас до теми паліндромічної реальності й ноонів. Я не розказував тобі, що таке ноони. Пауза. Я розкусив їх, упевнено закінчив Антон, і рукою з папіросом відсік щось у повітрі. Тереска замовчала. Події останніх десяти хвилин змішалися у безконечний, невідчитуваний паліндром. У голові стогнало щось. «Ноон! Ноон!» «Ну мене й причандалить!» – подумала температура. «Господи, що коїться?» Вона вловлювала стільки площин різних значень, скільки тіло наважувалося сприймати. Терезка відчувала, що вішки можна відпустити. «Але хто зна, – шепотів страх, – хто зна, чи не загубишся ти так само, як Буба?» Затяжка, свист, видих. У фокусі Антон. Повільніше, затяжка, свист, видих. Антон втупився в неї примруженими очима і знавісніло затягувався цигаркою. У температурі борлило незрозуміле бажання полоснути його по очах кіхтями. «До дітька! Звідки стільки неприязні! Звідки стільки неприязні!» Затяжка, свист, видих. Затяжка, свист, видих. Памороки в голові та пальцях. Форсоване дежавю. Довкола соцільне дежав'ю без кінця краю. Щоби не випасти з себе, Тереска охопила руками коліна. Вона зауважила, що в такій позі відстежувати думки зручніше. Здалося навіть трохи пильності, і вона спіймає момент дежав'ю за зябра, як старого Сома. Тим часом щось посувало її все далі, вбік і вбік, наче хвиля за хвилею, с-с-с під час відливу. А ще цей Антон теревенило далі її я. Чому він раптом зробився таким напружним? Чому довкола все так дратує? Ускладнення. Повне ускладнення і нерозумілість. Безупинне ускладнення значень. Чому предмети такі неживі і незграбні? Чому все довкола так підозріло не відповідає своїм назвам? Наче дехто свідомо паралізує текст, морить речення етером і викладає бідачок на папір напівзомлілими кириличними цеп'яками? Затяжка, свист, видих. Але навіщо це їм? Відкрила вона рота і, мов, впустила в себе чергову порцію нудоти від присутності Антона. Чекай, а про кого це я? Я вже забула. Як може людина щойно тобі приємна в такий короткий час? Свист. Зробитися нестерпною. Одиви як розгойдує, ніби на хвилях. Затяжка. Свист. Видих. Затяжка. «Свист! Свист!» Тереска встигла подумати, який він усе-таки супляк. Антон затягнувся ще раз. Раптом він перестав їй подобатися. Отак, у момент, у всьому тому, що зараз відбувалося з нею, витала нудотна нав'язливість сто разів чутого. Вже навіть романтики дежав'ю не стало, тільки бредотна, тривожна зацикленість думок самих на собі. «Значить, усе-таки виділа», – мовив розважливо, і навіть підступно сам до себе він і затягнувся. «Бо не виділа б, не вловила би й фокусу». Затяжка, свист. Видихнув дим і продовжив. «Ти виділа плазму, і Буба теж». Прикро та Бубу, як ми вже казали, не могло врятувати ніщо. Він загубився в безконечності. Ну й архе йому в спину. Тереска розгублено, геть геть розгублено кліпнула. Вона облизала пересохлі губи раптом. Та скільки можна. викрикнула вона. Я суваюся і зсуваюся. «Вічно цей нав'язливий свист!» Антон подивився на неї, мов, на дальтоніка. Недовірливо і зверхньо. Тереска знала, що жінки дальтоніками не бувають. Отже, причина в іншому. «Що? Ковзанки!» – поцікавився Антон, пахкаючи димом. «Знаємо, знаємо!» Тереска на силу розтулила губи і видавила. «Довго ще?» «Ну, якщо вже розмовляєш зі мною, то...» «Що? Ковзанки?» – поцікавився Антон і почихрав підборіддя. «Знаємо, знаємо!» Тереска на силу розтулила губи і видавила. «Ще довго?» «Ну, якщо вже розмовляєш зі мною, то ще, може, хіба раз!» «Ти вже це казав!» Тоді зберися силами і зувить це все, як плазму. Спробуй припинитися. Орієнтуйся на цілі числа. Чуєш? Тереска напружила всі свої м'язи і відчула. Ну, якщо вже розмовляєш зі мною, то може ще хіба раз. Але, певне, більше вже ні, сказав Антон поплескав Тереску по плечі. «І тільки й того! От тобі вся плазма!» Тереска глибоко втягнула повітря і почула, як заново розкриваються легені два м'ясисті прозорі тюльпани. Її тіло стало звичайним тілом, а не бронею, котра вивертає реальність і зупиняє потоки літер крізь очі. Вона нарешті зафіксувалася. Архе відступило. Архе попустило. Пам'ятаючи Антонову пораду, Тереска вхопилася за відчуття десь у горлі відчуття обрисів потойбічної піктограми. Цілого числа.